בעזרת <אז> השם מטבח, ספר ליקוטי תפילות, תפילה נ"ה, מיוסד על תורה נ"ה בליקוטי מוהר"ן. "שאי עיני אל ההרים מעין יבוא עזרי, עזרי מאם אדוני עושה שמים וארץ, ריבונו של עולם אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. עושה למען זכות אבותינו, וזכני לבוא לארץ ישראל, חי איש מהרה. ועוזרינו ואשיינו וזכנו, שיתגלה קדושת ארץ ישראל גם עכשיו בגלות המר הזה. אשר בעוונותינו הרבים ארץ ישראל היא תחת יד הסטרא אחרא. אף על פי כן, בזכות אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, תגלה קדושתה העצומה גם עתה. ועל ידי זה נזכה להפיל את אויבינו תחתנו, ויקוים בנו מקרא שכתוב, שב לימיני עד עשית אויביך אדום לרגליך. וזכור לנו ברית אבותינו, כמו שכתוב, וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם אזכור, והארץ אזכור. ונאמר, ואף גם זאת, בהיותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא געלתים לכלותם, להפר בריתי איתם, כי אני אדוני אלוהיהם. כגונו של עולם, ידעת מי ומי עומדים עלינו, שלא אחד בלבד עומד עלינו לכלותינו, חס ושלום? אלא הרבה מאוד עומדים עלינו בכל יום, בכל עת. אדוני, מה רבו צרי, רבים קמים עלי, רבים אומרים לנפשי, אין ישועתה לו באלוהים סלע. כל רעי ילעיגו לי, יפטירו בשפה, יניעו ראש. שרקו ויחרקו שן, אמרו בי לנו, ועיניהם לטושים עלינו, אמה יביטו יראו בי, ועיניהם רעה עלינו כל היום. ריבונו של עולם יודע התעלומות, אתה יודע את גודל עוצם אינה מראה, מאוד שרוצים להתגבר עלינו חלילה, אשר אין יודעים איך להתאמן ולהיסתר מפני ערש עיניהם הרעות. צרי ילטוש עיניו לי, ואנוכי תולעת, ולא איש נבזה וחדל אישים. פגום ומקולקל, הרוס ונשחט, נגוע ומעונה, מטורף ומבולבל, חלוש כוח, חסר דעה, מרוחק בתכלית הריחוק. להיכן אברך, לכאן ננוס, איזה עצה, איזה תחבולה אבקש, לקבל כוח לעמוד בקשרי המלחמה. מה אומר, מה אדבר, מה אצטדק, האלוהים מצא את עווני. לך אדוני צדקה ולבוש את הפנים כיום הזה. דלו עיניי למרום, דלו עיניי למרום, עיניי לך תלויות, עיניי לך מייחלות. אליך נשאתי את עיני היושבי בשמיים, דלו עיניי למרום. אדוני עשקה לי ערבני. עיני תמיד אל אדוני, כי יוצאים מרשת רגלי, שמרן אשי והצילני, אלבוש כי חסידי בך. ובכן תעזרני ביחמך הרבים ובחסדיך העצומים, ותורני ותלמדני הדרך הישר והנכון, באופן שאזכה להינצל מהרס עיניהם הרעה של אויבים והשונאים. ותזכנו ותלמדנו שנזכה להתדבק במידותיך הקדושות. ונזכה לדון את כל הרשעים וכל האויבים והשונאים, כולם נזכה לדונם לכף זכות תמיד, ולהשתדל בכל עוז למצוא בהם זכות תמיד. ותפשוט ידך הגדולה, ותוחז במשפט ידיך, ותפלטם ממשפטם זמן כביר. ועל ידי צל ידך הקדושה תכסה עלינו, ותצילנו מהרס עיני מראות, ובצל כנפיך תסתירנו. ותכאב ותחשיך מאור עיני הרשעים על ידי צל ידך הקדושה, באופן שלא יהיה שום כוח להרס עיני מראות להזיק לנו כלל. ותשים פרגוד ומסך המבדיל בין עיני מראות ובינינו, ותקיים בנו מקרא שכתוב, ובצל ידי כסיתיך. ותחזק מאור עינינו, ותקדש את עינינו בכל מיני קדושות, ותעזרני ותשמרני לוואי להסתכל בשום דבר הפוגם את הרעות. ואל תתעשני ואל תעזבני בידם חס ושלום. ותציל עני כמוני מחזק ממנו, כמו שכתוב, מציל עני מחזק ממנו ועני ואביון מגוזלו. ויתקיים בנו מקרא שכתוב, צופה רשע לצדיק ומבקש לאמיתו, אדוני לא יעזבנו בידו ולא ירשיענו בישבתו. עוזרנו שיתחזק מאור עינינו בקדושה ובטהרה גדולה עד שיהיה לנו כוח לראות למרחוק, ונזכה ונחיה ונראה ונשיג צדקתך וישרת דרכך, ונדע ונבין כי אדוני הצדיק אף על פי שהרשע זוכה בדין. ועל ידי זה תתאמץ ותתחזק אמונתנו, ונזכה להאמין בך, אדוני אלוהינו, בכל לב הנפש. ותפשיט לבנו מהעקמומיות שבלבבינו, ותסיר מאיתנו כל מיני עקמומיות שבלבבינו, ותיישר את לבבינו להאמין בך בשלמות אמונה, בלי שום עקמימות כלל. וזכה לחזק את עצמי על ידי שלמות האמונה הקדושה, להתפלל על כל צרכי לפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותי. ואת כל אשר אם לבבי אשיך ואספר לפניך באמת ובתמימות ובישרת לבב, בלי שום ערמומיות ועקמומיות כלל. ואזכה להאמין כי הכל ברשותך, אפילו לשנות הטבע, ואין אתה מקפח שכר כל בריאה, כי צדיק וישר אדוני. ואזכה תמיד להתפלל ולהודות לך ביושר לבב באמת ובאמונה שלמה, בקדושה ובטהרה גדולה. ריבונו של עולם, הננה אוהלתי לדבר אל אדוני ואנוכי עפר ואפר. עוזרני שתהיה תפילתנו בשלמות לפניך, ונזכה על ידי תפילתנו להכניע הרע שבפרט ובכלל. ותעזרנו ותזכנו להתפלל לפניך במסירות נפש, עצום מאוד באמת לאמיתו. עד שיתבטל כל חומרנו וישותנו וגופנו המגושם, הכל יתבטל לגמרי בשעת התפילה. ותהיה תפילתנו בשלמות כמו תפילות החסידים הראשונים, שהיה להם בשעת התפילה התפשטות הגשמיות. וגם נזכה בכוחך הגדול להכניע ולשבר ולבטל כל הרע של התפילות של הרשעים ופושעי ישראל שאנו מתפללים עמהם. ותיתן לנו כוח לבטל הרע שלהם ולעשות מערה כיסא לקדושה, עד שיהיה אפר תחת כפות רגלי הקדושה. זה יקוים מקרא שכתוב, ועשותם רשעים כי יהיו אפר תחת כפות רגליכם. ותושענו בהחמך רבים שנזכה בתפילתנו לקשר עצמנו בכלל ובפרט עם נפשין רוחין ונשמתין של שוכני עפר. ונזכה לעורר ולהקיץ אותם בתפילתנו, שיתפללו כולם עמנו יחד, כמו שכתוב, הקיצו ורננו שוכני עפר. ונקשר הדיבור של התפילה עם שוכני עפר בכלל ובפרט, שנזכה לעורר ולהקיץ בתפילותינו כל חלקי נפש, רוח ונשמה שלנו, שבאו כבר בגלגול וניתקנו. וגם נזכה לעורר ולהקיץ כל הנפשות והרוחות והנשמות הקדושות של כל הצדיקים שוכני עפר, קדושים אשר בארץ המה, לעורר את כולם שיתפללו עמנו. ובזכותם תשמע תפילתנו תמיד, ותאזין קולנו, ותקשיב שוועתנו, תרחם עלינו למענם ולא למעננו. כמו שכתוב לקדושים אשר בארץ המה, ואדירא כל חפצי ועם. ובכן תרחם עלינו ותהיה בעזרי. ותזכן ובחסדיך העצומים ובכוחך הגדול, ובכוח וזכות הצדיקים האמיתיים שנזכה לתקן בתפילותינו כל השלושה קולות הרעים של הרשעים, שהם כל כסילות ושיטוטים של הנופלים באמונות כוזביות, וכל חירופים וגידופים של המחקרים והאפיקורסים, וכל הביזיונות של המחרפים והמבזים יראי ה' האמיתיים. שנזכה להכניע ולשבר ולבטל על ידי תפילותינו את כל מיני אמונות כוזביות, אמונות של שיטוט ואבל וכל דרכי האמורי. כולם נזכה לשבה ולבטל על ידי תפילותינו, ולהעלות את כל הנופלים באמונות כוזביות לאמונה אמיתית וקדושה, ולקבוע בלבם אמונה שלמה על ידי תפילותינו. כל ליבנו על תפילותינו, ולהתפלל לפניך בכוונה גדולה ועצומה בכוונת הלב באמת, עד שנזכה על ידי כוונת הלב שבתפילה לתקן את לב המחקרים הפילוסופים, שיוכל ליבם להכיל את שכלם, כי אתה ידעת ה' אלוהינו את עוצם הפגמים והקלקולים והחורבנות הרבים שגורמים אלינו המחכים והפילוסופים שהם חכמים בעיניהם ונגד פניהם נבונים וחוכמתם ושכלם מרובה ממעשיהם ומחמת זה מחטיאים על ידי חוכמתם ושכלם והם חכמים להרע ולעיטיב לא ידעו ומתחכמים הרבה עד שמגדפים כלפי מעלה בחוכמתם והם מזיקים לכלל ישראל מאוד מאוד בחוכמתם הרעה ובפרט שרובם ככולם הם נואפים גדולים ועוסקים בחוכמת הפילוסופיה, ולבם חסר וקטן מאכיל את חוכמתם. אשר עליהם נאמר לקנות חוכמה ולב אין, ועל כן הם מחטיאים ביותר על ידי חוכמתם וחקירתם הרעה. ולא די שהם משחיתים ומאבדים נפשותם עדי עובד, אף גם הם פורסים רשתות ומכמורות לשאר בני ישראל הקרואים והולכים לטומאה. עד אשר פסטה הנגב המספחת הרעה הזאת בדורותינו אלה, בעוונותינו הרבים. אוי לנו כי שודדנו, אשר אתה לבד ידעת עוצם הצרה הזאת שבאה עלינו עכשיו ברכבות משיחה, אשר כמוהו לא נהיה תמימות עולם, ואין לנו על מי להישען כי אם עליך אבינו שבשמיים. חוס וחמור עלינו והצלת שארית עמך ישראל מכל הכיתות של עמך העקרים והפילוסופים, הצדים נפשות פורחות לבאר שחת. ולא יעלה לב יבוא ולא יגיע ללבנו, וללב כל עמך ישראל שום צד סברה מסברותיהם, ושום דעה ומבוכה מדעותיהם ומבוכותיהם, ולא שום בלבול וקושייה מקושיותיהם. רק תזכנו להרבות בתורה ומעשים טובים בתמימות, בפשיטות גמור כל ימינו לעולם. ונשליך כל החוכמות אחרי גוונו, ונסמוך על אמוני הלבד, כמו שקיבלנו מאבותינו הקדושים. ויהיו מעשינו הטובים מרובים מחוכמתנו. ותיתן לנו כוח להכניע ולשבר ולבטל ולעקור ולכלות את כל דעות הזרות של כל המחכים והפילוסופים. ונזכה להפוך את ליבם אל האמת שישובו כולם לאמונתך הקדושה והטהורה והתמימה. וזכה לנו את תעזרנו לבטל כל הביזיונות והחרפות שיש לנו משונאינו ואויבינו בגשמיות וברוחניות. ונזכה על ידי תפילותינו להפוך כל החרפות והביזיונות לכבוד. ונזכה בשעת התפילה לבטל עצמנו מכל וכול ולכנוס ולעמוד בהיכל המלך. ונבטל את זישותנו לגמרי, עד שלא נראה אז שום דבר, אלא את המלך יתברך לבדו נראה. אז שנזכה על ידי זה לשכל בקדושה, להפוך כל החרפות לכבוד, ולהתבונן בכל הדיבורים של המחרפים והמגדפים לצרפם ולפרשם, שיתאוו מהם אמרי כבוד לשם מטבח. כמו שכתוב בחלוק, הוא לא אומר כבוד. ותהיה כל תפילתנו בשלמות גדול בתכלית השלמות, עד שיתקן על ידי תפילותינו כל התיקונים שניתקנו על ידי הפרה אדומה ששרפנו של רבנו במדבר. עד שתזכור ברית אבותינו על ידי תפילותינו, והתנוצץ אור זכות אבות על ידי תחינותינו ותפילותינו שאנו מבקשים ומכלים פניך תמיד. ועל ידי זכות אבותינו תזכור את שכינת עוזיך, ותגלה קדושת ארץ ישראל גם בגלות המר הזה. ותזכן ולחשוף ולהשתוקק ולהתגעגע תמיד לארץ ישראל, עד שנזכה לגמור מחשבתנו, להוציאה מכוח אל הפועל, לנסוע ולעלות לארץ ישראל, חיש קל מהרה ברחמיך הרבים ובחסדיך העצומים. ועל ידי קדושת ארץ ישראל נזכה להינצל מרע עין של שונאינו ואויבינו ועודפינו. וגם נראה בהם מה שהם רוצים לראות בנו. ויקוים מקרא שכתוב, קבה אל ה' ושמור דרכו, ויורמימק על הרשת ארץ, בעיקרת רשעים תראה. בטח בה ה' ועשה טוב שכון ארץ ורעה אמונה. רבונו של עולם, אתה ידעת כי כן בנו כוח לעמוד נגד אחד משונאינו, אף כי נגד כולם, ואין לנו כוח להכניע שלוש קולות אלו. רק באנו לפניך בזכות וכוח צדיקי אמת שתזכנו להיכלל בהם, והם ילחמו לפנינו ויכניעו בכוחם הגדול את כל השלושה קולות אלו. ויפילו לפנינו את כל שונאינו ועודפנו ויישברו ויעקרו ויכלו את כל הקמים עלינו לרעה. את כל המתנגדים אל נקודת האמת, וכל המונעים אותנו וכל עמך בית ישראל מדרך הישר והאמת כרצונך הטוב, כולם יכרעו וייפולו, ולכבוד שמך יכר איתנו. ויקוים מקרא שכתוב צופה רשע לצדיק ומבקש לעמיתו, אדוני לא יעזבנו בידו ולא ירשיענו בשבתו. ותעזבנו ותושיענו ותזכינו בהחמך, רבינו שוב בתשובה שלמה לפניך באמת, חי ישקל מהרה, עד שנזכיר להיות בכלל צדיקים עושי טוב. ונזכה שיתגלה לנו פני ה' על ידי קדושת ארץ ישראל. ותזכנו לקיים באמת מקרא שכתוב, דירשו ה' וערזו בקשו פניו תמיד. ונזכה לקיים מצוות חלה בשלמות, ולא ניכשל לעולם, ולא יבוא לתוך פינו לעולם עשה שלא רמה חלתה. ותביא לנו משיח צדקנו מהרה, ונשוב לארצנו בקרוב. ושם נזכה לקיים מצוות נתינת חלה טהורה לכהן בשלמות גמור בקדושה גדולה. ותצילנו ותשמרנו אותנו ואת זרענו תמיד, שלא ישלוט בנו שום עין הרע לעולם, ומשום אדם ומשום נברא שבעולם. ונזכה להודות לך ולברכך תמיד, וימלא פי תהילתך. ונודה לך אדוני אלוהינו תמיד על כל נשימה ונשימה. כל עצמותי תאמרנה אדוני מי חמוך, מציל אני מחזק ממנו ועניב אביון מגוזלו. הצילני מאויבי אלוהי ומתקוממי צגבני. חלצני אדוני מאדם רע, מאיש חמסים תנצרני. כי אליך אלוהים אדוני עיניי, בכך עשיתי על תאר נפשי. אדוני אלוהי, בכך עשיתי יושעני מכל רודפי והצילני. ויקוים בנו מקרא שכתוב, פדה ושלום נפשי מקרב לי, כי ברבים היו עמדי. יראי אדוני יעללו, כל זע יעקב כבדו, כי לא בזה ולא שיקץ ענות עני, ובשבועו אליו שמע. הנה אלוהים עוזר לי אדוניי בסומכי נפשי, ישיב הרע לשורריי בעמיתיך יצמיתם. בנדבה אזבחה לה, חודש עמך אדוניי כי מכל צריי צילני ובאויבי רעתה הני. כל הנשמה תעלה לי, הללויה. כל הנשמה תעלה לי, alleluia.